Rugăciune pentru Euharistia Tainei, care naștere, recreare, paște și Sime. Aleluia, slavă! Ție, Tatăl Celeste, bim iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă Euharistia Tainei, prin Duhul Tău cel Sfânt, cu para de foc a Harului, pe creștetul sufletului noastră așteptat, evlavia și calitatea credinței, prin adâncimea și sensurile rugăciunilor, prin jarul iubirii noastre le măsurat, ca să vezi dacă suntem plini de lumină, a neamul tău cel preosesc și binecuvântat. Aleluia, slavă-ți-e, Tatăl celeste iubim și mulțumim, fiindcă Paștele, adică trecerea prin poarta luminii ne dăruit, purtând semnul Sfintei Cruci, pe care le ai făcut cu mirul de foc al tainei Sfântului Mir, când din mormântul morții, din cu curselor lumii și al demonilor, sufletele noastre le ai înviat și le ai simțit, iar prin taina și euharistia tainei, desăvârșirea, Sfântirea, și înfierea odată cu viața cea veșnică ai rânduit. Aleluia slavă ție tatăl ce le iubim și s mulțumim, fiindcă numele cel mare și minunat ne-l-ai dat. Prea Sfânt a născăt și toți Sfinții ne-au ajutat, cu focul Duhului Sfânt, pe toți demonii și dușmanii i-a lungat cu harul ca o haină de lumină și de nunte ne-a îmbrăcat, cu aura Luminii line a Sfintei slave neiluminat. Domnul Isus Hristos, care este împărat și proroc, în biserica ta din sufletele noastre a intrat cu darurile renașterii, recreării, Paștelui și cinzecimii ne-a binecuvântat